Ármas Könyvelés, irodalmi podcast, Péntekente. Az az érdekes benne, azt mondtam az áldnám is, hogy kell egy jó óra. Hogy, hogy elfogad, hogy ez az meg ez ilyen. Tehát, hogy ez ilyen is komolyan gondolják, és, és így is lehet filmet csinálni. És amikor így elfogad, így, így befogadó állapotba kerülsz, akkor teljesen lehet élvezni. Neked is javaslom, enthirán. Oké, okay, oké, okay. meglátom még, hogy, hogy állok-e úgy idővel, hogy már a Bollywood filmekig jutak, de annyira jó filmek maradtak ki meg az életemben, hogy... De ez más helyzetbe érként. kell, tehát nem akkor, amikor értékes filmet akarsz nézni, Gabriella, hanem amikor de az kell, az a, is <gül> kell, kell, hogy, hogy Bollywood Aha. egyszerűen jó. bejön az életedbe. De szerintem vágjunk is gyorsan belé 14. adásba. Rögtön nincs alcím. Ádám. Igen, lesznek felelősség. Bellom a felelősséget, semmi nem jutott eszembe a 14-ről. 14 az egy olyan teljesen semmilyen szám, nem hát kétszer. A... Ami szerint megkapod a személyét, az. Igen, meg a nevét is tudod még. De ezt így már még se írja be az ember. Aha. Aha. Jó, hát akkor a 14. Írom azt, hogy Anonymus. Anonymus. Annak van is valami időszerűség, hogy film, film jön ki, Anonymus film, szerintem. A csókáról, aki falszesen írt az udvarban, vagy a fiatalokról, akik feltörik a szonit? Szerintem szerintem ez a történelmi film kategória lesz, de most majd utána -e? nem, nem, magyar. Vágjunk is bele a hírekbe, mert ennek nem lesz jó vége. <gül> Gabi, rögtön te, te kaptad az elsőt itt. Igen, igen, a Bookerdi kapcsán, csak hogy idén végre megkapta az a Julian Burns, Burns aki iszonyú Állítólag már né igen, négyszer jelöltek itt a literacikke is ö, nyom ö, említi, és ö, azt kell róla tudni, hogy idehaza is megjelent több könyve magyarra fordítva, és, és szerintem olyan népszerű volt. Tehát például volt az Ulpiusnak volt egy olyan nagyon jó kis sorozata, ilyen vicces kis kézzel rajzolt, krikszkraxos volt mindegyik, és, és abban, abban jelent meg például az egyik könyve nézz abba vagy valami ilyesmi a cím azt, azt szerettem, meg a Flóber papagája az meg még a 80 es években jelent meg és ez szóval a nézz a az... napba nem volt egy ilyen matrica rárak hogy, hogy ez, ez, ez a cím ezt a ne kövessék a felhasználó nem, nem válom az nem, nem vagyunk Amerikában hála <laughs> nem hiszem, hogy ilyeneket olvasnának az ilyen nagyon kedves aranyos és az iroda, irodalmi mű, tehát hogy a, a szép irodalmi mű annak, a, amit az ember szívesen olvas, és, és, és közben megérzi. Nem is tudom, talán még a, jó, most nem jut a a fickó, a Hornby az, a két ilyennek ér az ember, hogy iszonyú bájos, kedves, de közben mégsem megy le a lécele. Aha. Ez a legalábbis... Bár ez szép irodalom, de nem, szóval nyugodtan olvassátok el. Igen, igen, igen, de pff, nem tudom, lehet, hogy csak nekem, de nem is biztos, hogy van mindig léc. Csak uh, náluk, amikor őket olvastam, akkor úgy éreztem, hogy, hogy a náluk így van, mert hogy, hogy valahogy alatta és felette is mennek. És, igen? Én mit egyébként tök szeretem, meg csomó meg is van. De... Én nem, Na, nem, se, nagyon nem lehúztam, hanem Na. éppen, hogy nagyon-nagyon hogy kedves. Mondjuk az, akit angolul ókötésben vettem, meg magyarul pedig csak keményben adják. Tehát ez egy furcsa dolog ez, hogy hová őt. Volt, volt valami bbc is ilyen, nem tudom, hogy ezt csak felolvasta -e a könyvét, volt, volt valami ilyen könyv, nem, hogy a 15 kedvenc száma, vagy valami hasonló. Aha, hogy... Volt ilyen könyv. De és azt az 15... kapott egy ilyen BBC-s rádiós feldolgozást, és legutóbb azt hallottam tőle, az nagyon tetszett. Aha. Visszatéve Burns-ra, vagyis inkább a Booker díjra, ami ugye elég nagy díj, még szintén így az irodalomban. DJ booker nevezték el. <gül> Jó. És okay. a fő meg Booker. <gül> <gül> Jó, majd adás végén elnézést kérünk. Oké. Okay. Adigra elfelejtjük. És most olvastam valami blogpostot ennek kapcsán, persze, amikor valaki díjat kap, akkor hirtelen minden felmerül, hogy jó-e, meg nem jó, és valahogy hirtelen mindig kiderül, hogy nem elég jó, tehát hogy miért nem más kaptam, mindig megjön ezek a siserahadak. És, és egy teljesen érdekes dolgot olvastam, hogy miért nem jelöltek a Bookerre fantasy-t, meg science fiction még soha. És, és egy én már nem is tudom, milyen postban olvastam ezt, hogy de igenis voltak science fiction, meg fantasy jelölések, például az a, a kazó Ishiguro, amit a múltkor említettem, annak idején azt is jelölték bookerra, az a ne engedj el. Meg, meg ez az illető, egy, egy, egy német blogger, ő meg azt is írta, hogy a. Hogy a Salmán Rásdinak az éjfél gyermekei az is, az is ilyen kategória fentezinek tekinthető. Sose gondoltam volna, hogy azért, mert van valakinek valamilyen varázsereje, akkor az már fentezi, de végül is lehet, hogy ennyi. A fentezi definíciója. Um, vagy ebben áll persze a különböző zsánereknek az identitás keresése és, és irodalom. A hajhászás nevű szó, csúnya szót fogom használni. Tudom, amikor kitalálták a steampangot? és egyszer csak uh, kidirült, hogy már az ókori görög is csináltak steampunkot. Ja, igen, igen, igen, igen. <gül> <gül> igen. Ádám, váltsunk át a következő hírre. Jó, hát én ehhez képest unámos bölcsészes, bölcsészes témát hoztam, hogy csináltak egy brit egyetemen olyat, hogy a középangol ilyen nyelvemlékeket meg, meg írásokat szétszették, Írnok szerint, és egy csomót fel is ismertek, hogy ki volt az, az írnok, ki azt elkövette. Így az az írásáról? Az írásáról pontosan. És lehet benne keresni, hogy melyik, melyik kézirat, melyik írnokhoz fűződik, és melyik írnok milyen dolgokat írt. akkor nem, nem analizálta ilyen szakértő, hogy mit tudom, én ezt gyerekkorában bántották, meg, meg tudod, ilyen írás szakértő, meg tudja mondani, hogy hogy van ez? Grafológus hát, te, ahogy, ahogy ezek a betűk kinéznek, egy grafológus szerintem el magát. I igaz, igaz, igazi szép régi sztript, úgyhogy hát ebből szerintem semmit. Viszont Igen. nagyon érdekes. Hosszú éveket öltek bele, és, és egy gyönyörű szép oldalat, ahol lehet keresgetni is, írnok szerint. Kúr. És el is nevezték ezeket az írnokokat? Mert ugye nem tudjuk, nem tudjuk hozzáfűzni névhez, nem csak hogy akkor melyik könyven dolgozott meg, hogy hol meg ilyenek. Vannak olyanok, akik felismertek névről. Aha. Tehát mondjuk itt van egy Geoffrey Sperling előttem, aki, aki nem tudom már épp, hogy mit írt. 419 darab kézilatban találták meg. Aha. És vannak ilyen Hand2, meg Hand3 nevű, akik lehet <coughs> tudni, hogy, hogy egy kéz írt, különböző iratokat, de nem sikerült kideríteni hogy ki az. Ez nagyon cool, nagyon tetszik. MedievalScribes.com nagyon jó. Cool. Igen, és, és mögé dobtam egy másik ilyet egyébként, hogy akkor beszéljünk arról is, ez pedig a Magyar Történeti Korpusz nevű dolog, ami meg arra jó, hogyha valaki elkezdesz vitázni ilyen hülyeségekre, hogy a Deviszontot nem lehet egybeírni, akkor, akkor itt van ez a régi, régi szövegből elő korpusz, lehet keresni, beírod azt a két-három szót, amin éppen és oda hozzá lehet vágni a az mondjuk egy Kazinczi idézetet, és, és gonoszlan mosolyogni, hogy kazinc is így írt 1700 akárhányba, hát akkor miről is beszélünk? De viszont aztán az benne van Ezek az ilyen klasszikus felhasználás Ennek, no de menjünk tovább Sőt, maradjon nálad a szó, így van hát, akkor híreket mondok tényleg A Kobó is lépett Aminek az egyikén kedvenc könyvesbolton Bár furcsa Nem engednek keresni a, azokban a könyvekben Amiket te nem vehetsz meg de Ne is tudjál róla, ne fájjon Keres, keres inkább valami mást Viszont egészen jó áraik vannak, hogy alapvetően szimpatikus társulat. Ő, ők voltak azok, akik a Borders könyvesbolt alá álltak össze, aki ezt nem kidőlt a sorból. Uh -huh. De együtt is működnek nagyon szépen, a kobobooks.com-on lehet megtalálni. És, és piacra dobtak egy Kobo Vox nevezetű olvasót, ami pont ugyanolyan tablet, mint a nuknak a kolória, meg mint a Kindle-nak vesz a fire És, és látszik. nem látszik még, hogy mennyibe kerül, viszont viszont teljesen jó, mert most már az összes lánynak úgy tűnik, hogy meg lesz a maga dedikált olcsó, a meg ilyen médiásabb androidos uh, olcsó tabletje úgyhogy nagyon izgalmas dolgok lesznek itt jövőre Én meg a Reptéren mikor jöttem haza Londonból a, mindig megszoktam állni, van ez a V.A. Smith könyvesbolt és akkor ott lehet ugye a direkt Reptéri kiadású, nagybetűkkel írt könyveket vásárolni, és egyrészt azt vettem észre, hogy mostanság így összevonták a, a könyves részt, meg van egy ilyen újságos, cukorkás, shoppingolós dolog, és így, mintha kevesebb könyv lenne, mint, mint régen volt. A másik meg, hogy most már ők is árusítanak egy ilyen e-book olvasót, ami meglepő pont a Kobónak a terméke, és utána olvastam, hogy van valami szerződés, így forgalmazzák ezeken a reptereken, meg a VHS Smith könyvesboltok, és akkor kapnak valami százalékot az azon vásárolt könyvekből. Szóval így, így is próbálkoznak még így játékban maradni. Tényleg előfordul az ember, hogy ott ül a reptéren, nem talál mondjuk a papírkönyvek között megfelelőt, akkor előveszi az ember a telefonját, azt vesz a Kindle boltba, vagy, vagy egy másik e-book boltba könyvet, és ezt is lehet olvasni. És mondom, mi érezték, hogy valamit lépni kell erre. Nem <hazín> tudom, hogy ez jó megoldása. -e. De az mindenképpen hasznos, hogyha a könyvesboltok és az e olvasók azok így kicsit összembútoroznak. Uh -huh. Egyrészt van idejük közben kitalálni, mit akarnak csinálni magukkal a jövőbe. <hazín> <hazín> Igen. Másrészt meg írtam erről, lesz még 2007-ben egy ciket, de csak akkor könyvtárakról volt szó. És ott volt egy olyan könyvtár további élési stratégia, hogy, hogy ők közösségi helyé válnak, ami mindig is volt a könyvtár, és akkor erre erősítenek rá. Egy kicsit ez is benne tud lenni be a könyvesboltban, mert azért mondjuk az amazon.com-ot, Kindle Store alatt nem lehet összehozni egy író-olvasó találkozót, egy fizikai téglából épített épületben igen. Uh -huh. Egyébként ez, igen, a könyvesboltok itt Budapesten is azok a, azokat szeretem, ha bár kicsit kevéssé értek egyet az Alexandra létével, vagy ilyen stratégiával, de teljesen jól működnek ezek az Alexandra kávézók, és, és ilyen. Mm, a, az András Júti az még mindig örök terfogyott egyszer. elültem az időt jó sokáig. És jó sok könyve jösz ki belőle. Vagy csak egyszerűen tényleg csak ott élek, kávézgatok fent a hotelben, aztán, aztán kö könyvesboltban voltam. egy <gül> jó sok borral azt az, ami egybe van építve egy nem? Igen, igen, igen. Na hát akkor nagyon dugohúzott kell inni. Uh -huh. Egyébként még annyi, hogy tényleg így a reptéren, meg repülés közben van egy pici előnye a papírkönyveknek, hogy van a leszálláskor meg felszálláskor az a 15 perces időszak, amikor ugye bekapcsolódik a tabló, hogy be kell csukni a biztonsági övödet, és nem szabad semmi elektronikus terméket használni, és akkor tényleg csak papír lehet olvasni. Habár egyik kollégám, akivel utaztam, az végigolvasta a Kindle olvasóját, és meg is indokolhatná, hogy az csak lapozáskor kerül áram alá, meg mit tudom én, de, de tényleg van egy 30 perc így előnye a papírkönyveknek ebben a helyzetben. De nagyobb a pont ez, amit kitölt a, az ilyen repülőgépes magazin, ami arról szól, hogy milyen kártyi órát nem vettél. Én és egyébként mi, szívesen a... lapozom, de az a baj, hogy ha mondjuk így egy hétnél kevesebb eh, egy van külföldön az ember, akkor általában ugyanaz az újság van még a odafele is, meg visszafele is, és így visszafele már ez nem tudod lefedni. Igen, ezt értem, hogy mi a probléma. Vissza a szó Ádámnak, a mikrofon. Igen, híreket mondunk. Na ez rövid lesz, nem ad több interjút John Lecárén, mert úgy döntött, hogy ő most hogy betöltötte a puskázok 80, 80 igen. 80 életévét, most akkor neki kezd úgy istenesen írni, mert eddig csak 22 könyvet neki össze, és akkor most interjúr már nem nem pazarolom időt, mindent elmondott, amit szeretett volna, arról, hogy hogyan volt ő ex-kém, meg hogyan kezdett el hogy írni, most csak könyvet ír. Tehát szimpatikus hozzá lesz. Mármint, hogy uh, de aztán lesz majd még egy, még egy búcsú interjú, aztán meg még egy, nem? Újra összeálld <gül> <gül> És akkor kibérel valamilyen nagy izét koncert helyet, és akkor ott, ott fog interjút adni. Egyébként én mostanában, nem is tudom, az elmúlt pár évben megint olvastam tőle nagyon sok jó könyvet, szóval így régen is nagyon szerettem meg az új könyveit, is, tényleg így az egyik kedvenc írom maradt. Múltkor letöltöttem, mert a Guardian adott naponta egy lökári audio ingyen. Veszettem vagy hatot, és már tervezem is, hogy meghallgatom őket, olvastam túl egy kettőt hármat egyébként. Csak uh -huh. még nem jött össze az a, az a setup, amit én tervezek ehhez, ami úgy néz ki, hogy egy SD kártya olvasós rádió a konyhába, és amikor én főzök, akkor nem kell kivinni a laptopot, amit egyébként is elnyom mondjuk az alaj, hanem egy paraszt módon felhangosított rádióba belnyomok kis kártyamat, és hallgatom, amir rajta van. podcastozás és ez lesz egyébként a megoldás. Mert a telefonodban nem jó a kihangosítás? Hát nem szeretnék valahol beszélni, hogy mit mint össze a közt a kihangosító címén a telefonomba. Borrul oh. az egész. <gül> Jól van. Következő hír? Az nem én vagyok, ugye? De. <gül> De már! Hát jó, arctechnika rő. Kicsit, kicsit más hangon ad elő. Tehát most nem az <gül> Ádámot halljuk, hanem Zsoltot mondjuk. Nincs ilyen torzítóm, legközelebb beszerzek egyet. Az Ars Technica, három évente mondhat dolgot, hogy a DMC-nek a tilos feltörni a DRM-et, meg a szoftveres védelmet című aló mi lesz a kivétel, és egyszerűen megítéltek például olyat, hogy, hogy jailbreak-elni lehet a különböző telefonokat, meg hogy a, a dvd a CSS védelmét, ezt a tartalomvédelmet azt el lehet távolítani bizonyos keretek között, és úgyhogy egyébként tilos olyan dolgokat terjeszteni továbbra is, amivel ezt meg lehet törni, de hogyha valakinek sikerült, hát akkor isten neki. És most itt nagy a, nagy a lobbizás, hogy a következő az a könyves DRM legyen. Trukkolunk ezzel rá. 2013-ban ez 2013 lesz a következő ilyen szavazási periódus, úgyhogy még ráérnek vele. Aha. De már most felszegetik itt a lehetőséget, hogy mi lenne, hogyha hanem kéne arra figyelni, hogy kölcsön tudom, nem megvett könyvet, egy olyan embernek ki mondjuk nem ugyan olyan olvasót vett, mint én. Aha. Hát biztos, hogy óriási pánik van így a kiadóknál, nem? Tehát fel se fogják még, hogy ebből... Itt ugye az eddigi működő modell a zeneiparban volt, ahol a DRM tulajdonképpen megszűnt az összes ilyen online storeba is. MP3-at, meg DRM-mentes AC tartalmat vásárol az ember, de a filmipar az még mindig szigorúan tartja magát. Blu-ray-en is DRM van, DVD-ken is amennyire primitív, meg nem is tudom, 20 éve feltör, de, de DRM működik, és ezeken az ilyen letöltős filmeken is, amit hivatalosan vesz az ember, ott is kemény DRM van, és kíváncsi lennék, hogy a könyviparban hogy lesz ez. Én is tudom, a játékok is ragaszkodnak egyébként ehhez. Uh -huh. Igen, az Csak... a kivétel néha vannak ilyen kisebb Árusok, hogy is hívják? Vannak ilyen régi játékokat ad ki újra. Good old games. Igen, Go. igen. Ők például arra büszkék, hogy amit kiadnak, arról konkrétan le van szedve a dérem. Úgy van hivatalosan is elfogadva a publisher hogy ezt úgy fogják kiadni. Igen, ez egy jó csapat. És egyébként lengyelek, tehát szinte szomszédok. Hm. Furcsa, hogy ön a Steamnek a az úgy nem utálom annyira. De szokták emberek nem szeretni, de az többé-kevésbé transzparens módon működik. Így akárhova, akárhova belépsz, akkor az működni fog, nem fogsz kínlódni vele. Én amíg nem akarok egyszerre két gépen játszani, ami, amihez nincsen kezem, addig ez így oké. Okay. Viszont végre visszakerül a mikrofon Gabihoz. Igen, végre. És uh, hát fel is, Vagyis hát váltunk is témát, ugyanis én ezt ma olvastam, egy nagyon vicces filmet. A, a, hallok, ez a, a Magic Trip <gül> című, hát a, a, biztos mindenki ismerik, kink készít, aki a Szálakakok Fészkére című könyvet írta többek között, szerintem másról nem is ismerjük, vagy én nem is tudom, hogy, <gül> hogy, hogy, hogy ki mit olvasott tőle még. És, a, amit és épp olvasok könyvet, majd visszatérünk rá, de abba is említik így a, az LSD témában. Aha, és hogy így a 60-as években ezzel a kis buszocskájával, ezzel a, hát nem a klasszikus hippie busz, hanem ez ilyen amerikai hippie busz, ezzel így összevisszautazgattak utazgattak, és ezt így fr frögzítették, és most eljött az ideje annak, hogy ezt filmszerűvé rakták, és meg lehet nézni ezt a Magic Trip, Magyarul annyira aranyos, annyira aranyos lett a, egy blogpostban lettem Kenkisi és a pajkos kópék Hát igen <gül> <gül> Ez olyan dolog, amit a gyerekemnek meg akarok mutatni Ez így elég Abszolút. meleg, igen itt ez a mindennapi betevő blog, amin szerepel, és ott van egy official trailer is róla, egy pár párperces és nagyon, nagyon aranyosak, hát persze végül is már eltelt ott 50 év, tehát így most már cukik végül is. Egy ilyen huligántársaságba keverednél mondjuk a metrón, akkor összeszor, ne, vagy hát bocsánat. Tehát hogy igazából hogy ha, ha ennyi utazó fiatal emberrel keverednél össze, de így, így a meg megtudva, hogy merre jutottak meg, folytottak így, így tol rendben van a dolog. És akkor feltűnik még a kerülek benne, Ginsberg, tehát egy ilyen kis irodalmi értéke is van a filmnek, többek között. Ezt róluk egyébként írt a Tom Wolfe, azt hiszem egy könyvség. Igen, igen, igen, Mert amit többször megpróbáltam elolvasni, és mindig megakadtam vallot, hogy leírja azt, hogy van ez a busz nekik, és akkor hogyha az egyik kapcsolót felnyomják, akkor nem befelé szól a, a Grateful, deem ki az útnak. Hmm. A Grateful Dead az ilyen alapszereplő úgy tűnik ebben a filmben. De igen, egyébként, igen, ez, ez, ez az a könyv, pont erről szól, erről a filmről. Mikor jelenik meg? Ezt nem tudom. Itt egy gyönyörű moziplakátot látok a, a, a pasztban, meg egy, egy trélert, és igazából nem néztem utána jobban, mert ezt, ezt itt, itt a... A, a, a felvétel előtt néztem, vettem észre így az első Közben itt rákerestem az IMDB-n már így augusztus 5-én Amerikában kiadták, tehát ez legalábbis forgalomban és érdekes módon 10 pontból 5,9-et kapott, úgyhogy nem. Rosszul játszották magukat, King, Készi meg Ellen Gensberg, Nem volt hiteles. Nem Na volt jó. hiteles. Hát, vagy csak a rendpárti emberek szavaztak most, és nézték, hogy ezek a fiatalok mit csinálnak ennyi már. Mert lehet, hogy az old school drogozás már nem olyan menőt. Így van. És még annyit tennék hozzá az IMDB oldal szerint, a Stanley Tucci az a narrátor, akinek nagyon bírom a nevét. Aha. Lemúzza a kritikus elég durván, kap a tízből egy csillagot, és az, az a kiemelt mondat, hogy depresszív a film, amennyiben nem akarsz megnézni egy két órás LSD reklámot Mindegyűen szóra, tehát... Jó van, akkor az LSD helyett viszont térjünk arra rá, hogy ki mit olvasott. Azt javaslom, hogy cseréljük meg a sorrendet. nem megint az Ádámnak kelljen beszélni. Beszélj te, mert te nem mondtál a híreket. Ja, én egyébként egyetlen könyvet olvastam csak, képzettek, és nem is fejeztem be a héten. A ja, szívvetet lenni. Igen, a megjelent hogy a hétfőn, igen, hétfőn a Steve Jobs című könyv Walter Isaacson nevű ö, alkotótól és beszéltünk már róla, hogy ezt mennyire várom, szívesen el, elolvasom hogy végig is mi állt a háttérben meg mi, hogy is volt ez az életpálya Steve Jobsnál és most a tudom, olyan felénél járok körülbelül a könyvnek tehát már így a, a Pixar meg, meg a, a Next Step meg ilyenek már előkerült a történetéből és jó kis könyv, sokat olvastam belőle, de az az érdekes, hogy, hogy ehhez képest nagyon kevés új dolgot tudtam meg erről a Steve-ről. Tehát egy, egy olyan könyv, ami bemutatja tényleg, hogy honnan jött, hogyan dolgozik, hogyan gondolkodik, vicces sztorikat mesél róla, meg így um, belemegy mindenféle vicces történetbe, de igazából semmi olyan nincs benne, amit már interjúkban... Újságcikkekbe, megemlékezésekbe, itt-ott nem hallottam. Nem, nem, nem jelennek meg újabb eddig ismeretlen rétegek a steve -ről. Az az érdekes nekem. Furcsa pedig, hogy több könyvet már biztos nem fogtál abban mondani, szerencsétlenül. Igen, meg, meg érdekes lenne. Úgy látom, hogy eléggé keveset hagyatkozik arra, a rengeteg interjúra, amit fölvett a steve -e, valami, nem is tudom, 40 interjút rögzített szalagra ez a Walter Isaacson, és nagyon sok, tehát sok hozzáférés biztosította a Steve Jobs az életéhez, meg a családjához, meg a barátokhoz és ellenségekhez, és teljesen szabad kezet adott neki, hogy, hogy így írjon róla egy, egy könyvet, de, de úgy látom, hogy, hogy igazából, ami, ami így a köztudatban benne van, ugyanazt sikerült újra megfogalmazni a könyv. Egyébként így a közepe fele így, amikor, amikor már a, az első ilyen Apple utáni időszakban is így a, a családjáról többet olvas az ember, talán egy icipici új, új információ is megjelenik, de az is kb. annyi, amit, amit már itt ott olvasott az ember. Valószínű az itt a probléma, hogy, hogy annyira egy ilyen jelentős figura volt így a popkultúrában, meg, meg különösen a, ugye a technológiai téren ez a Steve, hogy, hogy már nagyjából mindent megírtak róla, ami, ami rossz, meg ami jó, meg ami, ami érdekes, nem? De valami biztos... Bocs, mondja? Jó, semmi, csak arra gondoltam, nem olvastam se az önert, azért sem nagyon nem ismerem az életét, csak ahogy mindenki más, de hogy nem lehetséges, hogy ez a halála után így nagyon erősen ráirányult a figyelem az életére, és hirtelen minden amúgy is megtudható lett róla. Meg az, hogy az elmúlt pár évben már sokszor temették, tehát Aha. sokszor volt ugye a betegségével kapcsolatban olyan élethelyzet, amikor már azt válták, hogy na hát ugye már, mit tudom én, visszavonult, meg májátültetés volt, meg mit tudom én, tehát már sokszor volt az, hogy, hogy elkezdtek gondolkodni így arról, hogy ki is ő, meg mit is adott Steve Jobs, és nagyon sokat foglalkoztak vele az újságírók, meg hát tényleg ezek, a, amik a, a Silicon World-ről filmek, könyvek készültek, hogy hogyan indult az Apple, hogyan indult anna a Microsoft, azokról a kulcsfigurákról, tényleg konkrét filmek, meg, meg könyvek készültek már, és ezeket a jelentős momentumokat így eléggé feldolgozták. Szóval érdekes a könyv, és lapozgatom, és végig fogom olvasni, de, de hiányzik nekem az, hogy, hogy bármi új dolgot megtudjak. Míg ami érdekesben, hogy habár nem olyan volt a ráj mint Moldova, és nem ítélkezik folyamatosan az interjú alanyokról, de, de hogy meg kéne fogalmazni, hogy, hogy milyen képet mutat a tehát véletlenül sincs arról szó, hogy egy ilyen túlságosan szimpatikus figurát akarna ebből a, a, tényleg ebből a megosztó emberből csinálni és, és igazából ha, ha nagyon röviden kéne jellemezni hogy milyennek mutatja meg tehát tényleg egy ilyen nehezen elviselt, nagyon nehéz embernek nagyon uh, agresszív, hazudós uh, manipulatív embernek mutatja meg aki emiatt is meg a tehetsége miatt is ered, igazán komoly eredményeket ért el tehát szó sincs arról, hogy így szépített volna a karakteren. Aztán gondolkodtam még, még mondta le ezt, hogy de ha van 40 darab interjúja a fickóval, akkor azzal csak, csak lett volna lehetőség mélyébbre menni. Uh -huh. és, és nem megírni azt, amit még egy Wikipedia-szócikből is lehet róla tudni. Vagy igen, amit a, igen. A, hú, így hajtotta az embereket, a hú, úgy volt rendkívül jó ember egyébként, és úgy becsülte meg a Johnny Ive-ot. túl van. Igen, meg hát a, főleg a, a korai kapcsolataim, ugye a wozz a Steve Vozniákkal ahogy beindították az Apple-t, annyira sokat írtak erről, mind a két oldalról, hogy ott például egyszerűen nem lehet újat mondani, ő is nyilatkozott ezerszer vozniák, és körülött is az emberek, aztán arról is, hogy, hogy a Pixart hogyan alapította, a Next hogyan alakította, és úgy látszik, hogy annyira azért nem megnyílós ez a Steve, nem volt annyira megnyílós, hogy hogy hajlandó legyen a tényeken, meg ilyen nagyon felszínes kis apró részleteken túl belemenni abba, hogy, hogy esetleg, hogy mi hajtja őt. Különösen tényleg az első egyharmada, amikor így a gyerekkoráról van szó, ott is ugye adoptálás dolgot is már mindenhol kitárgyalták ötvenszer, meg van a, a, a testvére, akit később ismert meg, tehát tényleg egy, egy csomó olyan dolog van, amit, amit, amit már az elmúlt x évben, amikor már többször úgy nézett ki, hogy na most meg fog halni, így előhoztak. Nekem inkább tényleg az a furcsa, hogy, hogy, hogy azért nem, nem talált valami pár olyan morzsát, ami, de aztán lehet, hogy ez a második részében a könyvnek, amit lehet, hogy szívesebben beszél majd a Steve arról, ami, amikor már sikeresen uh, tolta ezt a második fázisát az ő Apple karrierjének, és akkor majd ott jön a sok érdekes részlet. Hát kérdez, hogy mégis hogyan gondoltam mondjuk a, a Cubot? <gül> igen, igen. Egy mennyire szép gép volt egyébként. Abszolút. Egyébként a, a Next step -nél az az első Next gép is ilyen kocka volt, és arról elég sokat írnak, hogy, hogy ott először a, a doboz volt meg, és akkor utána a szegény mérnökök küzdöttek, hogy, hogy gyakorlatilag minden, minden lapot újra kellett tervezni, ami belekerült, hogy az hogy úgy nézzen ki. Meg itt tényleg a, a részletekre való odafigyelés meg ez az egész tökéletességre törekvés, szemléletmód, az, az tényleg az életének minden aspektusába előjön. De ez a manipulatív, kicsit pszichopata viselkedésmód is tényleg. Úgy tudom, mi volt a furcsa, mivel amikor meghalt, akkor emlegették nagyon sokan azt, hogy szír, szírek voltak a szülei, ugye? Hát az, a, a, tehát az, az apja, a vér szerinti apja a szír volt, az anyja az amerikai de sose ismerte. És ezen gyakran került elő különböző cikkébe, hogy, hogy Steve Jobs szír létére hogyan futott be. És az, ezek azok a mondatok voltak, akkor szívesen ütöttem volna, hogy lapáttal mondjuk az újságíró kollégát, hogy, hogy Steve Jobsra valószínűleg soha senki nem gondol a szírként. Akkor most mit kapálózunk? van -e ezzel kapcsolatban egy érdekes történet, hogy ha bár, nem is tudom, a, a nem tudom, 80-es 80 évek végén, 90-es években volt, hogy, hogy a a vérszerinti anyját, meg a testvérét megismerte, és megpróbált újra kapcsolatot kiépíteni, így az apjával ez nem történt, meg a, a, a nővére megtalálta az apját, és ő felvette a kapcsolatot vele, de, de Steve nem akart. És, és van egy ilyen érdekes anekdot, hogy, hogy viszont az éttermébe többször volt, még mielőtt tudta, hogy ki ő, és kezet ráztak, meg úgy tudom én, és az apja emlékezett, hogy itt volt ez a híres ember az éttermébe. Szóval ilyen, ilyen picike apró történetek, amit én még nem olvastam, azért néhol akad, de nagyon kevés. Na ezek sztorik sör mellé. Így van. De, mondom, visszajelentkezek vissza majd a következő adásba is, hogy a második fele jobb be. Adom is tovább a szót inkább. Én beraktam azért linket oda, lát, hogy jön egyébként a könyvnek a magyar kiadása, is. És, és a Twicken fent is van letölthető egy azt hiszem hat oldalas részlet. Uh -huh utolsó korrektúra előtti verzióban. Reméljük, hogy nem az utolsó korrektúra előtti verziót adták elő, hanem, hanem valami korábbit. Nagyon érdekes mondatok vannak még abban benne. Viszont, ma minden igaz, akkor heteken belül lehet olvasni. Fura egyébként a, a, a, az a helyzet, ugye, hogy azért közvetlen a halála előtt fejezte be ezt a, mert Steve halála előtt fejezte be a könyvet volt Walter Isaacson, és még egy csomó interjúalany így a jelen időben beszél Steve-ről, de van, aki már múlt időben, és akkor így keveredik ez a dolog. Szóval sokkal több idő szokott eltelni, míg egy komoly uh, életrajz megjelenik egy-egy ilyen emberről, és, és most ez annyira rögtön a halál után készült, hogy vannak benne ilyen furadók, fura hogy van, aki múlt idő, van, aki még jelen időben beszél Steve-ről ugyanannak az interjúnak a során. Hát majd a következő javított kiadása. <há> Na ki a következő? Gabi, bevállalod? Be, bevállalom, persze. Én két könyvet írtam fel, mind a kettő olyan, hogy én valamikor elkezdtem olvasni, aztán különböző okokból így félre rakódtak. És az egyik, az a Hipervallad, a Lászlózontától. Ez a telefonom volt, és aztán ugye a, a kölcsön kapott book reader egyszerűen kiütötte a telefont a bármilyen furcsa is elképzelni ezt a jelenetet. De... és aztán most előkerült megint, és uh, most biztos ismeritek azt az a fázisát könyvnek, amikor így azt gondolod, na most már ben vagy az erdőben, de nem feltétlenül kell ehhez sok vagy kevés oldalt megtenni, hanem egy, nem tudom, van amelyik gyorsan beránt, van amelyik lassan, és uh, nekem így, így most a e-book reader után jött el ez, és... Uh, nem is tudom. Nagyon kellemes, hogy az alaptörténet az, hogy 2021-ben játszódik egy ilyen poszt, tehát a nem, nem volt rendszerváltás Magyarországon, sőt, mi több, egy ilyen jelentős hatalom már nőtte ki magát a kommunista tengely. nem, és... hát, hát, te nem ajánlottad ezt annak, vagy beszéltünk már róla? Szerintem beszéltünk róla, és nagyon mondtam, hogy igen, ez egy remek könyv, és különösen ez a második verzió, ami csak egy könyvben létezik. Aha, de te olvasod és itt el is mondtad? Nem, te kezdted olvasni, és akkor vagyok nem beugyan, mint most. És most gyakorlatilag most már elég a közepénél vagyok, és, és egyre elégedettebb, bár, bár tényleg az van, hogy, hogy még nem látom, hogy mi a story viszont az éra egy kicsit a, a, az... A, a, Bejön ez a hideg, romos, budapesti, cyberpunkos, nem túl eredeti cyberpunk, viszont teljesen eredeti, hogy ez, ez Budapest, és egy kommunista Budapest. Tehát szerintem ez akkora, annyira ügyesen van megcsinálva, hogy már ezért érdemes elolvasni a könyvet. Még nem olvastam végig, nem tudom, hogy hova futnak ki a szállak, ez a szokásos, szereplős. Több szereplő viszi a szálakat, akik aztán majd összegombolítják egy véletlenül egy ponton, és majd mindent megfejtünk. Igen, én mondjuk tudom, hogy mi lesz a Steve Jobs könyvnek a vége. <gül> Boldogan élnek, mi meg nem halnak. Így. <gül> és tényleg. Szóval egyelőre ajánlom, és nagyon, nagyon tetszik a, a, a címlap is, <gül> az a, amivel azt hiszem, hogy nem tudom, mivel, hogy az az e-book verzió, ez egy ilyen átírt verzió. Tehát lehet, hogy csak abban jelent meg így. Vagy ezt újra, újra kiadták papírral abban is? Nem, nem, nincsen másik papír kiadása. Aha. Na mindegy. És a másik könyv, ez pedig egy Agave könyv, ez a Agave Science Fiction mesekönyv. Ezt is egyszer, amikor megvettem, akkor nekiveselkedtem, elkezdtem olvasni, és valamiért, nem, tudom, nem nem az a méretű könyv, amit az ember így visz a buszon, tele van rajzokkal, tehát valahogy lapozgatos az egész. Ez a cím, hogy a legszomorúbb kis robot és valahol aztán talán kint a Vörösmarty téren vettem 500 forintira annak idején, mert az agavéseknek van ez a nagyon jó szokása, hogy ilyen 500 meg, meg 1000 forintos könyveket kihurcolnak egy nagy ládával a, a könyvfétre, és akkor ott lehet guberálni. És... Hát elég furcsa az egész könyv, mert uh, nem tudom, hogy ismerjtek az, azt az érzést, amikor megnéztek mondjuk egy, egy, egy animációs filmet, és úgy érzitek, hogy ez egy gyerekfilmnek készült, igazából ti szorokoztok rajta igazán jól, de ettől függetlenül gyerekfilmnek érzitek, de a gyerekeknek meg, meg, meg túl hardcore. Uh -huh. mm, igen. Ez, nekem egy kicsit ilyen volt a, a Rangó is, ami gyönyörű felnőtt film lehetett volna, hogyha nem annyira bugyult a maga a sztori. Nem tudom, hogy ezt láttátok, emlékeztek? Ez kimaradt még. Leszálltunk, hogy csak az első felét láttam. Aha, tehát ilyen gyönyörű, kemény, kegyetlen viccek. Tehát ilyen, gyomor forgatóan ütős poénjaik vannak, meg figurák, meg, meg, meg gyönyörűen adja a, a, a, a spagetti veszten, meg a nem spagetti western, és aztán valahogy az történet, ez meg az a hagyományos animációs film. Aha. És, és, és, akkor, és, és ez, ennek most ki a célja? Tehát ugyanezt, ugyanezt érzem ennél a könyvnél is, hogy, hogy ez nem tudom, hogy mi megy át egy gyereknek. Mindenesetre tele van mindenféle szimbólumokkal, akkor ugye van egy, van egy kupolaváros, ahol a kis, ahol különböző státuszú robotok élnek, és, és rétegzett a, a hierarchia, legalsó réteg az a robotolók, ők fényt állítanak elő, és akkor felettük vannak a robotestvérek, a robosztusok, akkor a médiatja, az aki a legfontosabb figura, aki tolja a monitorokon keresztül a propagandaszöveget. Mindenki nagyon boldog de egy, egy kis elrontott robot nem bír a vérével, is, vagy az olajával, és, és ki kell próbálni, hogy mi van a kupolen kívül. És hát az, az egész egy ilyen, egy ilyen Falamster jellegű világ, vagy ilyen brazil világ, és, és aztán jön egy kis lázadó figura, aki kimegy a, a, a külvilágba, ahol alma, meg egyéb ilyen, egyéb ilyen szimbólumok, pillangó jelennek meg, Különböző teremtők, meg teremtmények. Tehát nem tudtam eldönteni, hogy mennyire science szükség, mennyire akar filozófia lenni, mennyire akar ö, valamiféle vallási, metafizikai képet adni. De ettől függetlenül. lehet, nem... hogy csak egy mesekönyv volt. Ja, érted? Nem, mert annál meg azért egy kicsit keményebb. Tehát ott volt egy robot csata, ahol, ahol a sikoltozó robotokat megették a fémövő szörnyek. Tehát így. De lehet, lehet, ettől még lehet mese. Tehát lehet, hogy, lehet, hogy ez a mese. De, de valahogy úgy éreztem, hogy nem. Gabi, azon gondolkodtál már, hogy mi történt azokkal a királyfikkal, akik megpróbálták legyőzni a sárkányt, nem ők voltak a legkisebbek? É, nem, nem, nem. Ezt a, ezt a témát a kiskorom óta mélyen eltemettem a tudatalattimba, és most szeretnék róla beszélni papírzsöpkendő hiány. Oké. Okay. Nem, nem, persze, de valahogy, valahogy itt ki volt domborítva, meg ö, túlságosan moralizálva. fele tudja, tényleg ajánlom, mert, mert néhány ura alatt az egész, és, és tetszenek a képek. Tehát ilyen bájos. Tehát valahogy egy science fiction és ezt a klasszikus mesét próbálja vegyíteni. És alapjáraton nekem tízes kellene egy ilyen hatos. Tehát nem, nem bántam meg. Király. Az a furcsa, De... hogy ezek a családi filmek, amikről beszéltek a a rejengol maga az összes többi, és a családi könyvét a szó nehéz elképzelni, mert egy, még egy mesekönyv sem akkora közösségi dolog, szerintem. Ez olyan, amit így felolvasnál a gyereknek, vagy már nagyobb gyereknek való? Ö, azt írták rá, 8 évesnek való. de. Annak már nem olvas föl az ember. Bár Micsoda. néha még most is így igénylik a gyerekek, de azt inkább így érzelmi alapon nem azért, mert ez a normális módja nekik a könyvfogyasztásnak. Aha. Hát figyeltek itt vannak, volt olyan képek, amik egész oldalt betöltőek. Tehát az ember így, így... Elnézegetél, jól tudom. Tehát én felnőttként is végül is az illusztrációknak, főleg az ilyen megészoldalasoknak ez a funkciója, hogy egy varangolsz rajtam, megnézegeted. Azt el tudom képzelni, hogy felolvashatom egy nyolc évesnek, és aztán megnézni a képeket. Uh -huh. Én úgy tudom, hogy azért az illusztrációk az, ezt, ezt próbálják szolgálni, hogy hogy a, vannak ilyen irányultságú mesekönyvek, amelyek próbálják szórakoztatni a felnőtteket is, miközben, miközben a gyerekek azok meg, megkapják a maguk adagját a storyból. Uh -huh de hát erről, erről igazából nagy tapasztalatom nincsen, csak, csak ilyen különböző irodalmi portálokon jönnek, tehát egész jó magyar mesekönyvek, meg nagyon szépen illusztrált mesekönyvek vannak, és akkor ott olvastam ilyen kritikákat. Figyelj, szerezél ilyen tesztgyerekeket, akik így egy jó és akkor felolvasod nekik, aztán kiértékeled, hogy... Jó, oké, oké, uno uno unoka húgom talán <laughs> hajlamos a tesztre megkültem. Kitöltesz egy ilyen formot utána velük, hogy megijedtek-e közben, mennyire sajnálták a robotot, mennyire <gül> -e, tudták követni a poénokat. <gül> és egy tízeskálán hogy érzékelted, kedves Bori? Így van. Bárs végén bemondjuk, hogy egyetlen gyermek sem sírott, mert nagyon durván az érezatás <gül> <gül> Jó van, ez, ez volt, hogy ki mit olvasott, kivéve az Ádám, aki most jön. Igen, én hoztam egy, egy közepesen rossz könyvet, és egy tök jót. Oh. Az, az egyik ez a Jose Rodríguez dos Santos nevezetű portugál Dembraun, Brown, akinek nekem a kezemben nyomták a hetedik pesét című művét egy olyan kosutos rendezvényen, ahova úgy elmentem. És azt mondták, hogy ilyen nagyon európai, rendkívül tudásanyaggal dolgozó, rendkívül izgalmas, tudományos thriller lesz majd. Hát ehhez képest tényleg egy ilyen tudományos thriller, egy viszonylag gyenge, romantikus szállal, mert a romantikus szállat AK-val a 150. oldalnál. Ö, és időnként vannak benne ilyen 15 oldalas fejtegetések arról, hogy, hogy mi lesz akkor, amikor elolvadnak a sapkák, meg a hogyan van hatással a, a felolvadó tundra megnövekedő albedója globális felmelegedésre, aztán majd megint jönnek emberek, és megint lőnek. És jobban ír, mint, mint, mint az amerikai Dan Nem, sajnos nem. Nagyon, nagyon tagolva vannak ezek a Hol van egy egészen rövid tanítás, rövid tízoldalban, és utána felvesszük az akciónak a, a szállát, és ez egy portugál történész a hőse, aki valahogyan belekerül az a Interpol nyomozásába, mm. a országok Opetszországok a felbérett bérgyilkosok ellen. Wow. Azért érezzük, hogy ezt nehéz megtartani egyben úgy, hogy ne essen szét, és ez nem is sikerül az írónak. És miért, miért választottad ezt a könyvet? mert amúgy lehetetlen csak nem jó. Az, az, a, az a klasszikus, nagyon rossz uh, De felve, A, a felve... az olyan, hogy, hogy minden fejezet úgy fejeződik be, hogy, hogy az az utolsó mondat az olyan, hogy akkor tovább kell olvasnod, mert valami ah, rámutat, ami vár a És többet nézett az ajtó felé. Igen, igen. Szájára néma sikolj fegyött. <gül> Meg, -e a klasszika filológus, aki fegyverekkel néz szembe. A könyvet egyébként kaptam, tehát ha ez valakit megnyugt, legalább pénzt nem adtam érte. Egyébként, ja, azt el akartam mondani róla, hogy viszont hogyha ha a szöveget nem nézzük benne, akkor egy ilyen parádés könyv eménykötésű, elég, ja, jó, elég szép, jó papírra szép, van nyomva, szép, és olyat tud, amit én nagyon ritkán látok a könyvön, hogy kirakod magad elé kinyitva elkezdett közben majstolni a mézes karácsot, szombat reggel, lapozol, és ott marad nyitva. És hogyha lapozol még itt, akkor meg wow. azzal lesz nyitva. Hát, ilyen a mesében nincsen, azért ezt nagyon régen nem láttam már. Tehát igényes, kivitelű egyébként nem jó könyv. Ajándékba embereknek nem gondolunk sokat. Hú, egyre nagyobb ez a és az a baj például, amit bevásároltam a múltkor, ez a Blade Runner könyv is, hogy ezt én ezt tovább fogom adni a családom belül, és most így úgy, úgy állítottuk be, mintha ezzel rosszat akarna az ember, hogy továbbadja, nem? Senki nem akarja majd elfogadni tőled. Igen, aha. igen. Vagy jelzésnek fogják értékelni? Igen, igen, úgyhogy vigyázni kell. Jelzésként adott tovább egyébként? Nem, most hanem, nem hanem így egy csomagban, ami lett papírkönyv, amit nem akarok megtartani, ezt továbbadom. Hm. És, és te én... is kaptad ezt a könyvet? A kérlek szépen. Ja. Már magától lajostom. Egy ilyen e-könyves cikk után mondtak van én blogger kávézás, és odáig elmentem megnézni, és ott adták ezt a könyvet, meg elmondták azt, hogy, a, hogy ennek a folytatása fog megjelenni egyébként egyszerre papíron és e-könyvben, meg a, a peregrin, mi az, vándosoljon azt a gyermekeik. Ez lassan ki is jön talán. Ez volt a sajtótájékoztónak a témája maga egyébként. No de, mondom inkább azt, ami jó, oké? Okay? Okay. A múlt jó jól belengedtem, hogy Richard cage az Aloha From helyét az, az megjelentéssel is fogom olvasni, és ez így is történt. Nagyjából ezen a coldrex a rágásával telt el a hétvégén, és ez így megint jó, tehát hogy volt már két kötet előtte, először megtudtuk azt, hogy ebből a Stark nevű fickóban hogyan lett az a, az a ilyen félig szörnyét félig félig magánnyomozó emberkel, akitől még a szörnyek is félnek, utána hogyan pattant meg a pokolból Lucifer, és hogyan hagyott lent egy és most pedig ezt a szállat vízi tovább, és ez a kéménykötésű krimis mennek tovább, ilyen finom mágiás részekkel iszonyatosan élveztem. És tudom, balesetem hogy a korábbi adásban, hogy nem tudod hová tenni a városi fantazit, úgyhogy még nem megpróbáltam összedni, hogy ez miért tud működni. Na, erre kíváncsi leszek. É. És ott kötöttem ki, hogy, hogy van a, a magas fantazim, mert mindenki először találkozik, és akkor van, van egy nagyon erős elkülönítés annak, hogy, hogy erdő, meg elfek, meg pöttyös gombak alap, meg alatta a törpék, meg hasonlók, és ez a mágia, és vannak az emberek, akik pedig ebből már kimaradtak. És ez képest meg azért a legtöbbünk azért mégiscsak ilyen városban lakó ember. És, és el is kezdték megírni a városnak a maga mitológiáját. Ami, ami mondjuk esetenként sötétebb, esetenként nem úgy működik, esetenként sokkal mocskosabb, de vannak ilyen, ilyen mitikus szörnyek és mitikus lények, amik a városhoz kerül, kötődnek, mondjuk a, a hasonlományzató Jack egyébként ilyen. És hogy ebbe a sorozatban illeszkedik a városi fantáziája, amikor azt mondjuk, hogy akkor, akkor jó elfogadjuk, hogy a, a város meg a természet az nem ilyen ellentét. Aha. Hanem, hanem egyszerre tud működni, hogy a város is a, a környezetünk része, ahol, ahová ugyanazok a világrészek lónak be, vagy ugyanúgy, ugyanúgy életér lehet uh, lényeknek. És azt miért gondol, tehát miért robbant annyira be, mint egy, egy újdonság? Egyértem, hogy egyre több ilyen könyv jelenik, meg meg sorozatok, meg... Tehát itt nagyon a fókuszban van most. A fókusz azt nem tudom megoldani, szerintem szóval a sima high fantasy elfeket, azt már mindenki nagyon szeretné, hogy megütni. Aha. Egyébként rádöbbentem közbe hogy én olvastam már, illetve hangos hallgattam ebbe a kategóriába a eső dolgot. A Mike Resnick nevű írótól, a Stalking the Vampire. Meg volt egy előző része. Az is valami stalking. Nem mindegy, szóval olvastam én ilyen könyvet, csak akkor még nem voltam tisztában ezzel, hogy létezik ilyen kategória, és nem soroltam be. Igen, az volt az első, hogy Stalking the Unicorn ez is Mike Resnick az írója és az meg egy ilyen szintén nyomozó, magánynyomozó aki átkerül valamilyen másik városba, ahol van varázslat, meg vannak ezek a furcsa lények, és akkor ott a hardbold nyomozás össze egy ilyen fantasy világgal, de abszolút ilyen humorra megy rá és a, a történet maga nem valami jó, meg inkább arra épül az egész, hogy ilyen vicces helyzeteket hoz létre ez a, ez a furcsa kettőség, és akkor a, a poén hegyeket ontja ez a Mike Resnick melody hívják egyébként a detektívet. Az én nyomozós világ, meg a Noére azt mondja, és nagyon adja magát, tehát hogy vannak már olyan nyomozó figurák nagyon jól kidolgozva, akik egyik napról másikról érnek, a felső fiókjukban nem iratok vannak, hanem üres és félig üres viszkis és úgy át, nehéz át, kizökkenteni nem jó az életük. Azért lehet behelyezni ilyen, ilyen teljesen őrült helyzetek meg világban, mert amúgy is arról szól ez a karakter, hogy nem nagyon lehet kizökkenteni. És nyugodtan lehet mind mindig mélyébbre ásni egy kicsit Én. alatta mondjuk a vermet. És, és ebben működik. Szar korruptak a politikusok, elment a babája, lerobbant az autója, kifogyott a visz ki. emögé odaírni azt, hogy és még szabadon járnak a vámpírok is, hát ez egy teljesen logikus folytatás. Így van. És kell is egy kis magic az életünkben, ugye? És Bollywood. Bollywood mindenképpen. Jó van. Itt zárjuk le, vagy bele akartok menni ezekbe a témákba, amit így felsoroltatok? Hát az egyikbe. Az egyik, de a... az, amivel a, a potenciális uh, partnerkiadókat kiadókat se. elidegenítjük, vagy másik. Nem, hanem a podcast találkozó téma. Igen, igen, mikor iszunk veletek hallgatók. Szavazzatok. Igen. Igen. Gabi találta ki, hogy, hogy ennek nagyon jó. Tehát eleve szeretünk fogyasztani italokat és akkor nagyon jó apropót ennek a, a a podcast is és Minden. szeretnénk megismerni a hallgatókat, akit nem ismerünk egyéb összefüggésekben, még meg azt is akit ismerünk másonnak. Igen, igen, igen. Jó, közös ivás korácsony előtt, és megbeszélni a könyveket, azt szerintem mindenképpen egy hasznos fel dolog. Tehát nem, szerintem... nem csak egyszerűen élvezete. Szerintem csináljuk azt, hogy három-négy ötlet időpontot beleír az Ádám majd így a blogbejegyzésbe a a hármoskönyvelés.hu-n, és akkor akit érdekelne, az így a kommentbe fűzze oda, hogy tudjunk számolni ezzel. Sőt, én tovább mondjak, én veletek kettőtök is elmondnék sorozni, és simán. Tehát. De akkor hagy, hagy, hagyjuk ki a hallgatókat, megkérjük Balázsével. Nem két, úgy, Ha esetleg szemre senki nem jelentkezik, akkor, akkor mondjuk azt, hogy voltak, éppen szerettük volna. Igen, hát ennek még az nem az, <gül> az előnye, hogy, ha bár ingyen szolgáltatunk nagyon értékes tartalmakat, de hogyha ezért meg akarnak hívni egy italra bennünket, azt nem tudnánk visszautasítani szerintem. Tehát egy ilyen előnye is lenne ennek a hallgatói. Nem, nem, nem Semmi, senkit nem sértenénk meg. Csak úgy igazolná ez a, a hallgatós azt a kedvenc elméletemet, hogy előbb-utóbb minden én internetes szolgáltatási jelenség tartalom, akármi sörözési fordulát. Egyszer voltam ezt talán, mert Google Reader sörözésen. Még a végére volt olyan bocsánatkérés. Mit mondtunk a... az elején, ami nagyon gáz volt? Igen, a búkeres bu szó de egy ember, amit kérek elnézést. Jó. már feltéptétek újra a sebeket. A TJ de. búkerrel. Semegbúker. Igen. igen, az idővel sem lettek jobbak ezek a viccek, hát így van. Nem, nem, nem. És, és én meg kicsit az a furcsa érzésem, hogy szégyellem magam, hogy nem tudok valamit hozzátenni. Igen, egy kicsit így váltam is, hogy most akkor valami nagyon durvát így, így beledobbsz még. Nagyon vagyok, és nem teszem. Majd, majd ír a kommentbe, én Ez ilyen folyosok. Nagyon, nagyon ér, vagy... klimax a végére, még valamit mondjunk. <gül> Gyertek sorozni, ennyi. Így szerintem. van, dátumok a hármaskönyvelés.hu-n, és Igen. akkor jelentkezzetek kommentbe. Meg ha már így eh, lehetőséget biztosítunk a, a visszajelzésekre, aki a, az iTunes-ba töltögeti a podcastot, az időnként menjen már el a podcast oldalára az iTunes voltba, és akkor adjon nekünk sok csillagot, meg ilyen pozitív megjegyzéseket is szívesen látunk, mert azon rá lehet venni új embereket, hogy hallgassanak bele az adásba, úgyhogy osszátok. Köszönöm. Így van, köszönjük. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.